Звертаючись до боцмана, який стояв тут, спершись на перегородку бака, Блад голосно наказав Перекиньмо тузок із зашморгом через нокрею. Не тремтіть, любий полковнику. Це тільки застережні заходи на той випадок, якщо ви будете поводитися нерозсудливо. Чого я певен, не станеться? Ми обміркуємо питання за обідом. Думаю, ви не позбавите мене честі пообідати разом. І Блад одвів безвільного, до смерті наляканого лиходія в свою велику каюту. Слуга Блада, Негр Бенджамен, одягнений в білі штани і полотняну сорочку, побіг виконувати розпорядження капітана щодо обіду. А полковник Бішоп, упавши на скриню під ілюмінатором, що виходив на корму, ледве зміг пробурмотіти, затинаючись. Можна вас запитати, які ваші наміри? Звичайно, можна, полковнику. Нічого страшного. Хоч ви і заробили мотузок на Нокреї, але, запевняю вас, його використають тільки в крайньому разі. Ви сказали, що його світлість допустився помилки, вручивши мені патент, виданий міністром закордонних справ лордом Сендерлендом. Мабуть, ви мали рацію. Я знову виходжу в море. Завтра ми знову вийдемо в безкрає море. Ви будете прекрасним знавцем латині до того, як я закінчу свої справи з вами. Я повертаюся на тортугу до своїх піратів, чесних і славних хлопців. Вас же я прихопив як заложника. Боже, праведний, простогнав губернатор ви хочете взяти мене з собою на тортуху? Блад щиро розсміявся. Ні! <свят> ні, я ніколи не підкладу вам такої свині. Ні, через раз ні. Я хочу тільки забезпечити собі вільний вихід з портройла. І якщо ви будете зговірливим, то я на цей раз навіть не примушу вас прийняти холодну купіль в морі. Ви, як мені відомо, Віддали якісь там накази капітанові порту і комендантові цього проклятого форту, а зараз вам доведеться викликати їх на корабель, і при мені сказати їм, що сьогодні, після обіду, Арабелла виходить у море для виконання службового завдання, і ніхто не повинен її затримувати. А для того, щоб бути певним, що вони послухають вас. Ми заберемо їх на маленьку прогулянку разом з нами. Оце і все, що мені від вас потрібно. А тепер сідайте і пишіть, якщо ви, звичайно, не віддаєте переваги на країні». Полковник більш важко дихав від безсилої люті. «Ви силуєте мене?» – почав був він. Капітан Блад люб'язно обірвав його. «Дозвольте, я вас зовсім не силою». «Ви вільні вибирати між пером і мотузком?» Розв'язка цього питання цілком у ваших руках. Кинувши на корсарах гнівний погляд, бішоб знизав плечима, взяв перо і сів за стіл. Тремтячою рукою він написав офіцерам листа, негайно викликаючи їх до себе на корабель. Блад одразу ж послав цього листа на берег, а потім запросив свого підневільного гостя до столу. Сподіваюся, полковнику, ви не втратили свого чудового апетиту. Жалюгідний вояка сів на вказаний стілець, але про їжу з переляку навіть і думати не смів. Та блат і не силував його. Він з апетитом заходився обідати, але ще й наполовину не впорався з обідом, як до каюти зайшов Хейтон, і доповів, що на борт прибув лорд Джуліан і просить негайно прийняти його. «Я так і передбачав», – сказав Блад. «Веди його сюди». З суворим і сповненим гідності виглядом у каюту увійшов лорд Джуліан. Тільки глянувши на присутніх, він враз зрозумів ситуацію. Капітан Блад підвівся, щоб привітати гостя. «Як справжній друг, мілорде, ви вирішили приєднатися до нас?» Різко сказав Уїд. Ваш гумор недоречний. Не знаю ваших намірів, але мене цікавить, чи усвідомлюєте ви весь риск, на який йдете. А мене, мій цікавить, чи усвідомлюєте ви той риск, на який пішли самі, приїхавши, як я й сподівався, на мій корабель? Що це означає, сер? Блад подав знак Бенджамену, який стояв позаду бішупа. Стілець. «Для його світлості. Хейтон, відійшли шлюбку його світлості на берег. Скажи, що лорд тут затримається». «Що таке?» – вигукнув лорд Джуліан. «Чорт забирай! Ви хочете затримати мене? Ви з глузду з'їхали, чи що?» «Краще зачекай. Хейтон може його світлість почне бешкетувати. Бенджамен, ти чув наказ?»